Kapitola 141. Spáteční cesta Cestou zpátky na univerzitu mi osud přál. Měli jsme dobrý vítr a všechno probíhalo příjemně, v klidu a bez nehod. Námořníci slyšeli o mém setkání s Felurian a tak jsem si po celou dobu užíval trochu té slávy. Zahrál jsem jim píseň, kterou jsem o tom složil a příběh jsem vyprávil spola tak často, jak mě o něj žádali. Také jsem jim vyprávěl o své výpravě do Adem. Zpočátku mi nic z toho nevěřili, ale pak jsem jim ukázal meč a třikrát porazili jejich nejlepšího zápasníka. Potom mi prokazovali jiný druh úcty a drsnější, poctivější kamarádství. Během plavby jsem se od nich také hodně dozvěděl. Vykládali mi námořnické povídačky a říkali jména hvězd. Hovořili o větru a vodě a babách, pardon, ženách. Zkoušeli mě naučit námořnické uzly, ale neměl jsem na to nadání, i když při rozvazování jsem byl docela šikovný. Celkově to bylo velmi příjemné. Přátelský přístup námořníků, píseň větru v plachtový, vůně potu a soli a dechtu. Po mnoho dní mi tohle všechno dávalo pomalu zapomenout na hořkost, kterou jsem cítil z nevděku Mára Alverona a zacházení, jehož jsem mi dostala od jeho milující manželky.